Happy holiday Happy holiday May the calendar keep ringing Happy Holidays to you If you're with trouble If your nerves are wearing pins all down Bona nit a tothom i benvinguts un dimecres més a Ràdio Metropol, la ràdio del Nadal. Aquesta mitja mal comptada que ens queda de programa d'aquest any 2011, amb el qual acomiadarem un any que diuen, precedeix segons els calendaris maies, la fi del món. Mentre això no passa, nosaltres seguirem fent el nostre dia a dia, anant a comprar el pa, al diari i escoltant la ràdio en uns dies on el fred ja preta de valent i és que està previst que després d'un recés torni a atacar-nos pels dies de Nadal i Sant Esteve. Abriguem-nos tots. Sigui com sigui, aquests dies que se'n presenten compten amb diferents components. Un d'ells és el l'amor del Nadal que surt per les finestres en forma de llum i papa noels penjant pels balcons però l'altre i el més esperat són els menjars, aquests àpats el receptari oficial diu que per Sant Esteve toca menjar una mica així fluixet, que per Nadal toca escudella i carnolla i per Sant Esteve uns bons canalons, però cada una a casa seva sabrà què toca fer Tió, caganer, pare Noel, Reis Max i fins i tot a abets que treuen regals dintre les seves branques són els que més abunden aquests dies a les cases on els sopars d'empresa, els que us han convidat i heu tingut sort, són un preludi dels quilos que anirem guanyant aquests dies. Happy holiday, happy holiday May the calendar keep ringing a holiday to Metropol tiene la palabra Ober Segura Últim programa de la temporada, i com ja és tot un clàssic, el que farem avui també és analitzar què ha donat de sí cinematogràficament aquest any, al 2011, que gràcies a Déu neva dir, però no, tampoc sé com serà el 2012, però sigui com sigui, estem a punt de dir-li au-wa. Oh, wow. Sergi Caller, molt bona tarda. Molt bona tarda. Amb en Sergi sempre hem fet una mica anàlisi del que ha estat eh, el cinema en l'any que deixem enrere, i també veure una mica eh, les propostes de, de Nadal. Si de cas, el que és la retrospectiva deixaríem per el primer programa de la temporada, que serà el mes de gener. Sí, bé. però encara, encara no, no hem valorat com cal algunes coses. Exacte. Llavors el que farem avui serà una mica analitzar quines són aquestes propostes que us agradi el cinema de família, el cinema d'acció. Podem trobar aquests dies de, de Nadal a la cartellera que, Sergi, ve una mica copsat també, a part de les típiques pel·liculetes aquestes tan gracioses que fan, com per exemple Noche de fin de año, també per l'acció de Mission Impossible que torna a la càrrega amb aquesta quarta entrega. He sí, pensat que em parlaries de pel·lícules d'infantils, però no, si és veritat, fan noche de... de com es diu això? Noche, bueno, es diu New Year's Eve, que aquí em sembla que s'ha traduit com noche de fin de año. De año sí, sí. Sí, sí. Aquest arc que tenen els traductors espanyols de traduir tot el que els hi arriba a les mans. <laughs> tot el qual arriba, és bé que va. Passi, passi. Passi, passi. Uh, Doncs sí, tenim... Uh, bueno, aquesta setmana estem amb... Bueno, aquest dia s'ha gastat moltes pel·lícules. Uh, molt importants, a l'última hora, allò per acabar. Va dir un missió impossible 4, que això s'ha de veure, perquè sí, o sigui, és una pel·lícula d'acció impressionant. A més tenim coses com El rei Leon 3D. Sí, sí, sí. Però bé, segur que farà la seva caixa. I hi ha coses interessants... Uh... Ah, sí, Diartis, Diartis. He parlat de Diartis? No, no, no. No vaig parlar la setmana passada? Em sembla que no. No parlo ara. És una pel·lícula, és, és que ho veureu a aquest avís, és una pel·lícula muda i en blanc i negre, sí? Vale, sí. És, és veritat, o sigui, és una... És... És una pel·lícula que, que, que intenta recordar el cinema dels anys 20, no sé, de fa molt temps, uh -huh. clàssic-clàssic, i està rodada com si fos d'aquella època, és a dir, música, sí, vale? no, no, no ho farem, no hi ha una pianola allà a cada cinema, uh -huh. però sí que és una pel·lícula muda, vull dir, no hi ha diàlegs, els diàlegs estan escrits impresos a la pantalla. Només hi ha uns petits moments que hi ha uns tocs d'àudio per fer una mica de gac, fins i tot, però és una pel·lícula impressionant, o sigui, és una pel·lícula deliciosa per aquests dies de festes, perquè surts del cinema allò somriure, amb ganes de gaudir de la vida. Tu l'has vist ja, aquesta? Com? L'has vist ja? Sí, la vam veure a Sitges, fora de concurs i tot plegat, però, bueno, és una pel·lícula que molt recomanable, o sigui, per tothom, perquè qui el cinema arribar cinema, arribarà amb el gac d'aquests d'una altra època, no?, del sonor i tot això. Qui no, hi ha una història d'amor molt senzilla, molt previsible tot plegat, no? Uh -huh. Però molt tendre, té tocs de comèdia, té, té una mica de, de drama, fins i tot molt poc, eh? És més comèdia. Però ja dic, és una pel·lícula que deixa un molt bon regust, molt agradable per aquests dies i molt recomanable. I que no... Així la recomanem aquesta perquè la gent no s'espanti amb el tema aquest que és muda. Uh -huh. Ja està, ja I, sí, no, no la deixo passar. I els cartells surten sobre sobreimpressionats directament en pantalla o, o són allò de estena cartel, estena cartel? Sí, sí, és a dir, hi ha dos tipologies, o bé trobar-te els, els textos escrits mentre està evolucionant la pel·lícula... No, no, no són subtítols, no, és... Eh, hi ha un cartell que es i surt un diàleg, uh -huh. però molts dels diàlegs no els ensenyen, és a dir, molts dels diàlegs se sobreentén de què estan parlant per sobre, i de tant en tant hi ha alguns que surt al cartell, és dir, que tampoc es fa molt pesat. Una proposta arriscada, no, també, perquè és un gènere, bueno, no, no estem acostumats a veure pel·lícules així. No, no, és una proposta arriscada i per això mateix, o sigui, sembla que és dels dos mitjans, tothom l'està defensant en plan, aneu a veure-la, aneu a veure perquè té molts punts per passar desapercebuda. Mm -hmm. De fet, és una de les que sonen molt com a, ja no diem guanyadora dels Oscars, perquè això pff, encara falten dies i no sé com passarà, però que segur que tindrà moltes nominacions. De fet, els globus d'or quan han sortit fa poc dies les nominacions, està pràcticament totes les categories. Uh -huh. Recorda'ns el títol. Diartist, diartist. No, oh, sí, es diu l'artista, diré que no. Diartist. Molt bé, tenim diartist, què també sí. tenim? Havies parlat també d'HR i Leon 3D, que pel sí. que entenc deu haver estat una cutrada d'aquestes d'adaptar el que ja tenien al 3D. Sí, sí, sí, oh, però als Estats Units va fer una caixa impressionant, eh? Sí. Aquesta és una aposta molt, molt segura. Jo, de fet, em sembla bé que restrenin pel·lícules. Aquesta pel·lícula la podeu trobar en DVD i en Blu-ray a qualsevol centre comercial. Uh -huh. Gràcies que durant aquestes dues setmanes, dues tres setmanes, la, també la pots anar a veure al cinema. No? Una mica de nostàlgia, portes la canalla al cinema i que la vegis. Però si no, pots comprar amb Blu-ray i quedar-te a la casa. Amb 3D, sense 3D, amb DVD, tens mil opcions. Uh -huh. Molt bé. Això doble de Blu-ray, no sé què és, la trilogia. Dia... La trilogia? Vaig anar a per les botigues i tu, havia del rei León dues estanteries plenes, diferents eh, productes que eren el mateix efecte. Uh -huh. no, no sabia que hi havia tres, sabia que hi havia dos, però la tercera la tenia completament... <ríe> no, no, no sé qui, ni quina és la tercera, no, em sembla que la tercera era algo així de timó i Pumba va. Mm, ah, val, val, val, és veritat, és veritat, que feien spin-off, yeah. és veritat. Bueno, i escolta'm, i Missió Impossible 4, diuen que la pel·lícula en si, el que és una passada són els efectes especials, el fet que s'hagi gravat a Dubai, tot plegat, diuen que és una pel·lícula d'acció 100% recomanable, no? Quina, quina? A uh, Missió Impossible 4. Ah, sí, d'acord, vale, és no sabia de què parlaves. Dic hem tornat a viar-t'hi? No, no. A <coughs> Missió Impossible 4 uh, no l'he vist encara. Uh -huh. O sigui, tinc plena confiança. Des de, des de que Don Cruz es fa les pel·lícules de mida, això funciona. Perquè la 3 es va fer portar al JJ d'Abra. Va dir, tu vina que es dirigeràs una pel·lícula. I funcionava superbé com producte d'acció. I per aquesta s'ha fet portar Brad Bird, que és el director de Los Increïbles de Pixar. Uh -huh. que, és, que és un director que venia... havia fet coses de de televisió, d'alguna manera. De després va passar pel Simpson de després va anar a Pixar, i ara sortiré de Pixar per a fi, cinema real. Dir, uh, té, un, uf, té un toc molt, molt polivalent i veurem quina s'ho li dona. Bàsicament és una, una cinta d'acció, bueno, exemplar. Mm-hm, molt bé. bé. Veu, pipa, de què va? Què més? D'on? Aquest no és el problema. L'important és l'acció. L'important és l'acció i, vull dir, <laughs> que la película està bé però no ens enganyem, si no espereu dir el que original la copa original bé més o més impossible 4 a 12 anys. Ho m'ha hecho pensar mucho. Básicamente, hi eh, ha un tema d'uns espies i tal i i les culpes apuntan capa a Lefenhahn, que és el protagonista Santon Curtis i el seu equip. I com sempre mm -hmm. a la fins l'últim moment han de han aconseguir eh, no morir en l'intent, en terrible explosió explosió i defensar la seva integritat, com mm es -hmm. va bé, bueno, tenim tres propostes per aquests dies jo sobrement em quedo amb aquesta d'Artist, que potser és una pel·lícula que, que intentaria anar a veure aquests dies ja que venen tants dies de festes per endavant crec que algun dia podrem trobar algun, un foradet i a més, també, si voleu, un, un cinema nadalenc, uh, ja ens han associat el gener l'escena no, no, encara no, uh, abans d'acabar l'any l'escena uh, Red Exports uh -huh. Estel, que és la pel·lícula que va guanyar el Festival de Sitges fa dos anys, que és aquella pel·lícula que explicava la història d'un Santa Claus eh, dolent, per entendre Així que em sona. Jo la veig, la gent diu, oh, és que no és per, és per nens, és que és per adults, és per, és per, es juguen un, en un terme intermig. Jo veig que és una, una mica com el cavallor oscuro mm -hmm. per nens. O sigui, té aquest ritme, aquesta èpica, la música, el ritme així d'acció i tal, però en el fons explica una història bastant infantil. L'únic que sí que hi ha escenes que poden ser una mica eh, de por o sí. és molt divertida. Aquí l'han l'han titulat, allò que dèiem de canviar els títols es diu, espera't que ho trobo Reerexports, fins aquí sí exportacions estranyes però hi han posat un subtítol després en lloc d'un conte de Nadal que era la seva traducció lògica diu un cuento gamberra de Navidad molt bé, molt bé amics, molt bé per què doncs ens quedi clar que quedi clar, que és gamberra ah, bueno, molt bé, molt bé. està molt bé, aquesta pot passar bastant desapercebuda uh, no sé quantes còpies sortirà o s'haurien d'anar a veure bueno, doncs és que amb aquest títol deixa una, una mica que desitjar, però bueno okay ganes d'anar-la a veure. No, no, la veritat és que no. És interessant, és divertida. Bueno, Sergi, i a banda del cinema ens volies que, també comentar una d'aquestes noves incorporacions, anem a dir innovacions, però, però, en fi, un dels nous canvis que podem trobar als usuaris de Facebook a la nostra plana personal. Uh, sí, perquè és una cosa, no sé si en parlar al seu moment, quan es va apuntar, o sigui, Facebook va fer una conferència per, per parlar això, perquè en aquell moment s'anomenava timeline, va quedar una mica allò ocult, perquè la, ningú ho va veure, ara sembla que es torna a activar i d'aquí fins abans d'acabar l'any segurament tothom ho tindrà, que és una nova vista del, del nostre perfil. Uh -huh. o sigui, serà també el nostre mur, o tindrà una pestanya a part, es diu biografia. I això com, com ho notarem? Bàsicament ho notarem perquè tu ho diràs, ho uh, notaràs perquè hi ha una, hi ha una portada dalt que és més gran que la resta, uh -huh. això per una banda, però per l'altra veuràs que l'objectiu d'aquesta biografia que s'anomena és no ordenar les coses pel dia que tu les vas penjar o que es van penjar, sinó en funció de la teva, de la teva història. Uh -huh. Per tant, si tu pinges avui unes fotos de quan tenies 5 anys, si et la data de quan tenia 5 anys. I sí. et queda ordenat de, a, a, en aquell moment, no? l'any 85 o 86 o quan sigui. O sigui aquesta forma crea, és com un àlbum mm, virtual de la teva història. És a dir, que ara, llavors sí que ens tindran pillats per tot arreu. Ens hem per tot arreu, <ríe> sí, efectivament. Bàsicament. Sempre, si tu tens les fotos del casament o de quan va néixer el, el teu fill, la teva filla quan, no sé, va morir qui sigui quan va, vas fer la comunió mm? o quan vas fer la comunió exacte, doncs tu allà hi fiques i fixeixes una foto, si la tens a un estado, no? Uh -huh. tal o tal, o aquest dia vaig conèixer no sé qui sí, el que tu se t'acudeixi, la forma de presentar-te que tu consideris a través del Facebook bàsicament reciclant coses que ja tenia i canviant-li les dates o afegint coses noves però amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta nova vista, no? És a dir, eh, des del moment que neixes fins ara, tot allà, en el al teu mur. Mm -hmm. És important el tema aquest de començar a habituar-se. Si, si, o sigui, la gent ha d'anar a facebook.com barra timeline. Timeline. I mm meline. -hmm. Ja li explicaran com funciona. ja ha de començar a editar-ho, perquè quan, quan s'activi, va hi haurà allà tot de coses. I, potser, no, ai, doncs això, clar, en aquell moment feia molta gràcia, però no vull que aparegui. O al revés, això ho vull destacar, vull que es quedi més gran, no? Mhm. Mm de casament, de tota la família i tal. Doncs això vull que, que, que es vegi una mica més gran dins, del meu, dins de la meva biografia. Bé, bueno, anem a dir, és una opció? No és una opció, és una, una imposició un altre cop del de, senyor... Imposició. Sí, exacte. Jo vaig vaig entrar aquí a Tamblain, vaig, vaig començar informar-me i em diu, vale, això s'activarà el dia 25 de desembre. Fum, fum, fum. Eh? Edita-la. O, o, o em diu, si no, activa-la ara. Doncs no em dona l'opció de dir, saps què? No l'activis. Mhm. Uh -huh. O sí, sigui que per tindràs actiu, però pots decidir quan l'activar, si abans o el 25 de desembre, per Nadal. Bueno, a mi em va dir 25, potser perquè vaig entrar l'altre ah, dia tal, no, sé, no sé si és absolut per tothom el 25. Bueno, és qüestió de provar-ho. Facebook.com timeline. Sí, sí, facebook.com barra timeline. Mm -hmm, molt bé. És maco, és, és detingut, eh? Només tu anar dius, oh, que maco que això vas quedar... T'ho <laughs> <Has> trobaràs, ja. <laughs> que ho... Oh. Doncs bueno, ho provarem, ho provarem. Ara que tenim una mica de dies de festa, ara d'avui en dues setmanes tindrem una mica de, de baixa de treball, i ja podrem anar provant aquestes, aquestes picadetes. Sí, home, entre pel·lícula i pel·lícula, uh -huh. que una estona he dedicar a arreglar la vostra vida. Arreglar la nostra vida, està molt bé, sí. <ríe> ordenar-la. Molt bé, Sergi, doncs escolta'm, que tinguis, que tinguis bones festes, que ho passeu molt bé amb els teus, i, i bueno, que et portin moltes coses al tio i els reis. Igualment, que molt bé i que no portin gaire carbó. Esperem, esperem, molt bé. Vinga, Sergi, que vagi bé. Molt bona tarda. Vinga, fins l'any que ve. Adéu. Adéu-siau. Right Deixem en Sergi a tona i ara, en lloc d'agafar el tren per pujar fins a Osona, agafem l'avió per anar fins a París per saludar en Xavier Segura. Xavier, Molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Xavier ja ens va parlar aquests dies, fa una setmaneta, sobre la seva estada a París per estudis. Ara, precisament, aquests dies, París és possiblement una de les ciutats europees que més engalana per aquests dies de Nadal. I també hi ha diferents propostes, a part de veure com que han quedat els Champs-Elysées. Oi que sí, Xavier? Sí, bueno, una mica diferents que, que cada any. Eh? Sí, no? Per què? Perquè normalment posen les que acaben dels arbres, amb, amb aquelles també que fan com una espècie de sensació de got o de floc de neu, sí. i realment quedava molt elegant pel que és el, la vinguda, la vinguda està considerada una de les, la millor, l'avinguda més bella eh, de tot el món. Uh -huh. I, I aquest any, doncs, no sé si per tema crisi o perquè hem volgut renovar, perquè és bastant contemporani la decoració, han posat una espècie d'art, sabeu el Sí, sí, sí. Són com tres arts de Fulahop, Uh, al voltant del, de l'arbre que fan llums i van canviant de color. A mm -hmm. uh, part de, bueno, alguns materials així com de paper de plata penjants perquè facin més efecte. Però mm, realment molt pobres, eh? ho diuen tant, tant els que portem aquí poc de temps o com, com la gent de París, ho diu que aquest any Champs-Élysées no és que s'hagin currat molt, la veritat. O sigui... Ha sent massa massa modern. O sigui que la crisi econòmica que estan patint als ajuntaments d'aquí també no és només una cosa de Catalunya o de l'estat espanyol, sinó que també es nota, eh, en aquest cas, a París. Sí, sí, però no les tinc totes. Jo crec que és una més que s'han volgut eh, modernitzar. Sí. Una ciutat en què la modernització s'ha de amb, sempre amb un toc clàssic, perquè és París i París té el seu encant propi de tota la història. Sí. I, I no crec que siguin els diners, perquè la inauguració de la il·luminació de Nadal Champs-Élysées va comptar, bueno, amb, amb l'alcalde de París, amb l'actriu Audrey Tuto, que és la bueno, coneguda com l'actriu la, d'Amélie, mm -hmm. i, i algunes celebritats més, o sigui, i bastant, va ser bastant apoteòtic, diguéssim, l'encesa de, de la il·luminació, però si la il·luminació ens va deixar, bueno, deixa, deixa per desitjar bastant, eh? Mm -hmm. Bueno, a, a banda de París, quines altres propostes, no sé si algú té previst viatjar a París aquests dies, però també en Xavier es pot ajudar una mica a fer el nostre itinerari, si és que som amants de, de, de, de tot allò relacionat amb el Nadal. Xavier, quines altres propostes relacionades amb el Nadal ens guarda la, la ciutat de la llum? Doncs mira, sobretot el... el que fan són molts mercats de Nadal, com aquí, bueno, aquí tenim per exemple la, la fira de Santa Llúcia, uh -huh doncs allà tenen el mercat de Noel, el mercat de Nadal. Sí. I, I allà doncs, es poden trobar diverses coses, com per exemple, decoracions nadalenques, de o com aquí a les festes de Santa Llucia, que també hi ha molt tema de, de roba o, o voltigues aixines alternatives. I també, sobretot, el que es troba és molt de menjar en aquests mercats, molt. Mm -hmm. És una, una passada i fan alguns plats típics, eh, ja no només de Nadal sinó típics parisins, com per exemple el, la Tortiflette, que és, com, és patata bullida, trossos de patata bullida amb crema de formatge, pernil i, i bueno, un ingredient més. Però bàsicament és això, i és molt conegut perquè realment és molt bo. A mi no m'agrada formatge i el tartifle m'agrada. Mm -hmm. Ah, mira, veus que bé. Sí, sí. O sigui que... Que és cosa rara, això. Eh? Mm -hmm. sí, a mi m'agrada és que és realment bo. unido.. I... I bé, poden comprar també es molts productes aquí catalans eh? mm. hi ha uh, la majoria de llocs així de charcuteria carnisseria i tal uh, diuen, bueno, posen sempre productes catalans, típic català fuet català, o sigui hi ha també bastant, bastanta de, uh, exportació cap a París en aquest sentit diuen que és català, eh? no diuen pas que sigui espanyol no, no, no, bueno, hi ha algun error com per exemple, amb... això va ser curiós hi ha com una botegueta a un dels mercats de, de Nadal d'aquí a París Ah, només ho he vist en un lloc, eh? que era la senyera amb el toro. Ah, molt, molt bé. Molt bé. La veritat és que no, la imatge m'ha xocat ara mateix. No, no m'havia plantejat mai aquesta possibilitat de posar un toro damunt la, damunt la senyera. Sí, doncs imagina't a mi que jo ho he vist en directe. És com, és com, és com posar un ruc català una barretina damunt la, la bandera espanyola. Sí, sí, no, no té cap sentit. Simplement la paraula que em va venir al cap va ser ignorància i vaig passar aquella botiga per gràcia. No, no li trobava... No, bueno, amb, amb, se'm va desacreditar amb el tema producte, no... Desconfiava que fos català, realment, el Clar, van voler utilitzar una imatge que internacionalment és reconeguda, com és el toro, i el van intentar associar amb, amb el concepte de català, que potser la persona que portava la tenda no coneixia quina és la, la realitat social de, de, de les societats catalanes i espanyoles, que precisament el toro és un element de confrontació constant, no? Sí, sí, exactament. No, no crec que tinguin constància. Jo crec que es deu també la centralització que, que viu França en si, que no com tampoc la... Molt al nord, sobretot, la cultura de, de la Catalunya Nord, per exemple, uh -huh. i, bueno, jo espero que sigui això, un acte d'ignorància només, que, que bueno... A França diuen també molt que és això, que és uh, França i després París, vull dir que són dos conceptes completament diferents. Sí, sí, exacte. O sigui, París és molt París i la resta és França. Uh -huh. Són dos móns diferents i, bueno, uh, a França també hi ha molts llocs que tenen alguna mica de distància amb els pariscinors perquè diuen que, mm, mm, que no acaben de ser françaisur a de tu col dirà. La bueno. I i real, aquest mercat, sobretot jo el que els que recomano na, perquè són espectacularment grans i macros, són els de Champs-Élysées, però a la banda del sud, de, a sala baixar la estació de Champs-Élysées Clemenceau i tota aquella zona hi ha el mercat més gran de Nadal que hi ha a París aquests dies. I també hi ha una la Défense, que la Défense és al centre financer de París, mm -hmm. molt nou i que està, diguésim, els afores ja, eh? entre París i la la ciutat de Nanterre a la van lliure, als dos de, de la ciutat. I, i aquest mercat també està molt bé, és molt, molt gran i val realment la pena. També el, el que es porta molt, com aquí a Barcelona l'hem aquests dies, doncs, és el, el tema del patinatge sobre gel. Mm. És, és, uh, allà a París n'hi ha diverses, hi ha, sobretot destaquen la, la pista de gel de l'Hotel de Ville, que és ajuntament de la ciutat, sí. i també doncs, a Trocadero, que és justament davant de, davant de la Torre Eiffel i de Champs-Mars. Mm -hmm que també hi ha, hi ha molta tradició de patinar. S'han inaugurat tot just aquest cap de setmana. Eh? Ah, doncs van tard també. Sí, sí, però bueno, la tanquen al març. De fet, el, el, els mesos més freds a París són a desembre, eh, gener i febrer, especialment gener. Eh? Uh -huh. I que ja no van tan en concordància amb el Nadal, sinó que amb, amb l'alt fred que... En la temperatura. Exacte. Molt bé, doncs aquí tenim unes bones propostes per si decidim viatjar per Europa, concretament a París. Suposo que altres ciutats com Praga, per exemple, o, o Viena podrien tenir opcions similars, però en aquest cas ens hem centrat amb la ciutat de París, capital de França, que és on tenim en Xavi, segur estudiant aquests dies. I, i, si, I si encara us queda alguna, una mica de temps i una mica de diners, també, sobretot, es pot anar a Estrasburg, està una hora i mitja en tren de París, uh -huh. posem-hi dues hores més o menys, i, i realment hi ha el mercat més, bueno, és molt conegut el mercat de Nadal allà perquè realment és impressionant i, i bé, molta gent de París va allà només per Estrasburg per veure només el, el, el mercat de Nadal que diuen que és espectacular hi ha molt, moltes botigues de tot tipus des de menjar fins a decoració nadalenca i tot i de tradició i, i bé, aquí queda per si el gos vol desvies de París per a la dret, una mica a la dreta cap, cap a Estrasburg, també. Molt bé, molt bé. Doncs mira, una proposta múltiple. Si aneu a París, també, si teniu un dia d'aquests tontos que no sabeu què fer, hora i mitja cap a Estrasburg, hora i mitja tornar cap a, cap a París. havia assegure't, veurem per aquí els dies de Nadal o, o com ho tindràs, això? Uh, per passar Nadal, aquí amb la família i tot. Molt bé. I després se'n tornem-hi. Des, uh, cap d'any el passo aquí, també, i, i després ja se'n tornem cap a París. Molt bé. Doncs uh, parlem shi de cas quan tornis de nou de París, ja el mes de febrer, em sembla que és, oi? I tant. Bé, bueno, el mes de febrer és sí, igual, gener, Va, no? intentarem parlar amb tu també, si és possible, una altra cop a... mentre estiguis a París, a, a veure com estan en l'experiència, d'acord? Exactament, així. Vinga, doncs. <laughs> Apa, doncs, que vagi bé. Doncs pues vinga, bona dada a tothom, eh? Adéu-siau, bones festes. Adéu. Doncs fins aquí el darrer Ràdio Metropol de l'any 2011 que us hem ofert Xavier Segura des de París, Sergi Calle des de Tona i Albert Segura des de casa nostra, des de Moncada i Reixac. Ara que venen dies de festa i que demà potser algú dels que ens escolta és una miqueta més ric, sort per tothom, us volem primer de tot agrair-vos que ens hagueu acompanyat cada dimecres puntualment aquí a Moncada Ràdio a dos quarts de vuit del vespre i també desitjar-vos els nostres millors desitjos. Llegint La Vanguardia aquesta mateixa setmana, Miquel Roca deia que els bons desitjos no ens fan ingenus o irresponsables, sinó que és una manera de desitjar-nos les millors expectatives per al 2012, que tot apunta serà un any bastant dur. En definitiva, que esperem que entre tots puguem fer passes per ajudar-nos mútuament, perquè darrerament sembla que els que estan precisament per fer-ho, sovint els seus mals de cap els converteixen en els problemes de tots, i això, amics meus, no ens portarà en lloc. Que sigueu doncs, molt feliços, que si els regals no poden ser materials, que tingueu una molt bona companyia i sorpreses d'aquelles que no es poden pagar ni amb diners ni amb necessites de crèdit i, sobretot, que tot allò que feu sigui perquè us sentiu realitzats i que en tot moment us faci veure que el que importeu realment sou vosaltres mateixos. Ens veiem l'any que ve, el 10 de gener concretament. Que tingueu un molt bon Nadal. Slave to go Show me the place How forgotten I don't know Show me the place For my head Is bending low Show me The place where You want your slave to go Show me The place Help me roll away the stone. Show me the place I can't move this thing alone Show me the place Where the word became a man Show me the place Where the suffering began The troubles came I saved what I could see A thread of light a particle away but there were chains so I hastened to behave there were chains so I loved you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 la ràdio metropol fm.k